Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala hamma ba'd Ayu al ikhwatu fillah Rahimani wa rahimakum allahu ta'ala jami'an Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan izinnya semata Kita melanjutkan insya'Allah ta'ala Majlis kita qabla az yang kita sampai kepada usul yang ketujuh yaitu al-ibtiaad anil hizbiyat wal jama'atil islamiyah as-sirriyah wajibnya kita menjauh dari kelompok-kelompok hizbi dan jamaah-jamaah sirriyah jamaah-jamaah yang terselubung yang Memiliki berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam usul dan dalam dakwah Ahlu sunnati wal jamaah nah, Kita telah menyebutkan contoh-contoh di dalamnya Dari jamaah-jamaah hizbiah di zaman kita sekarang nah, Maka kita melanjutkan insyaAllah ta'ala Pada usul yang ke-9 Yang ingin saya bacakan dari Keterangan As-Syeikh Uh, Abdus Salam bin Barjas Rahimahullahu ta'ala Usul yang kedelapan Kita langkai Cukup insyaallah dengan apa yang sebelumnya Yaitu beriltizam Di atas apa yang Ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Dan Ijma' para Salaful Ummah Terkait dengan Mu'amalah terhadap Penguasa kita Dan Ini sudah sering fikum, Bahwa Al-Sunnah wal-Jamaah terhadap penguasa mereka mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf dan diam dari perkara yang mungkar bukan berarti mungkar itu kita ikut melakukannya ya tetapi kita diam dan tidak apa menentang kepada penguasa tetapi kita diam dan berdakwah di atas kebenaran dengan usul-usul sunnah ya adapun pemerintah kita penguasa kita dosa bagi mereka Ketika mereka melanggar hukum-hukum Allah, melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam perkara akidah dalam perkara sunnah, dalam perkara muamalah, dalam perkara uh, amalan-amalan soleh, ya, dalam bermaksiat kepada Allah dosa-dosa besar dan seterusnya, maka kita tidak mengikuti Barakalafikum, tetapi kita bersabar dan tetap terus berdakwah kepada mereka, mendakwai mereka bukan berarti diam. Apalagi melakukan kemungkaran tersebut. Atau kita bergabung di dalam kemungkaran-kemungkaran tersebut. Ini penting para kalafikum. Dengan berdasarkan dalil-dalil yang sudah ma'ruf. Terkait dengan bagaimana bermuamalah kepada penguasa. Nah. Kemudian. Uh, usul yang kesembilan adalah. bidah wat Yaitu menjauh dari ahli bidah dan mentahdir mereka. Ini yang ingin saya bacakan. Setelah itu kita... Uh, tutup majlis kita insyaallah taala. Naam. Kata beliau rahimahullah, "Ijma' as-salaf 'ala munabadzati ahlul bidah wa tahdzir minhum," kama hakahu anhum al-qadi Abu Ya'la wa ghairuhu minal muhaqqiqin. Ijma', sepakat para salaf menta menjauhi ahlul bidah dan mentahdir mereka. Sebagaimana hal ini dihikayatkan dari mereka tentang mereka, tentang salaf dari Imam Al-Qadi Abu Ya'la dan selainnya dari para ulama al-muhaktikin. Bahawa salaf sepakat, ijma' menjahui ahlul bid'ah dan mentahdir mereka. Tidak duduk bersama mereka. وَمِمَّا يَجِدَرُ تَنْبِحَ عَلَيْهِ fi hadhil الْقَضِيَةِ Dari hal yang sepantasnya untuk diperingatkan dalam kodiyah ini. Di masa kita sekarang ini adalah ahlul bid'ah. Di zaman kita ini yata sattaru nabi libasis sunnah. Mereka selalu berpakaian menyembunyikan diri dengan pakaian sunnah. Berpakaian dengan apa? Pakaian sunnah. Wajah tafuna khalfah smiha bersembunyi di balik nama sunnah, memakai nama sunnah, berpakaian pakaian sunnah. Tetapi bay nama fil bidah. Padahal mereka itu tenggelam dalam bida-bidaah. Ia arifudali kahuluman nazar ilahim an qurbin akan mengetahui hal itu seluruh orang-orang yang melihat mereka dari dekat yang mengetahui hakikat mereka adapun kita-kita atau umat kaum muslimin, para salafin dari jauh tidak melihat tidak mengetahui para ulama-ulama mengetahui mereka dari dekat bahawa mereka ini hisbiun ahlul bid'ah tapi berbahasa dengan bahasa sunnah berdakwah dengan kata-kata sunnah dan berpakaian dengan pakaian sunnah namun mereka ini adalah tenggelam dalam bid'ah Na'am, wattala'ama 'alama yatasarruna bihi man hizbiyat. Para ulama itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dari hisbi hizbiyah tadi, watanzimat dan dari aturan-aturan, program-program mereka, muhawalah khuruji halal hakimil muslim dan upaya mereka untuk keluar memberontak kepada penguasa muslim dan mencabut bayat dan semisalnya. Naam, ini barakallahu fikum mereka sembunyikan Ya mencela pemerintah berpura-pura Mereka bersama pemerintah Masuk di Lembaga-lembaga pemerintah Bahkan sedikit dari mereka tidak sedikit Menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi wali kota Menjadi anggota DPR, MPR Masuk di lembaga-lembaga pemerintah Menampakkan dirinya taat dengan pemerintah Padahal dia punya tujuan untuk mengguncang dan Menggulingkan penguasa Lalu mengambil alih kekuasaan itu ini mereka Hisbyyun. Tetapi yang aneh barakalofikum, Sebagian da'i sunnah Yang juga berkata dengan sunnah Awalnya da'i sunnah Berpakaian dengan sunnah Berkata-kata dengan sunnah Namun dengan perjalanan Hari demi hari, minggu demi minggu Bulan demi bulan, tahun demi tahun Terus menerus tidak ada perubahan. Dan dia senantiasa bersama dengan mereka. Bahkan bergabung dengan mereka dalam lembaga-lembaga. Baik itu lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta. Duduk bersama mereka dengan ahlul bid'ah. Tidak ada lagi nasihat. Berkasih sayang bahkan. Berseminar. Membuat seminar. Pertemuan ini dan itu. Rapat bersama dan seterusnya duduk bersama lulu bida tenggelam di dalamnya lalu dia mengatakan dia da'i sundah bahkan muqollidun para ahli ta'asub taklid yang mengelu dan mengagungkan bahwa dia adalah alim ulama dia memiliki hikmah karena dia bisa menggabungkan antara sunnah dan bisa bermuamal dengan pemerintah bisa bermuamalah dengan tokoh-tokoh pada sallallahu alaihi afiyah berarti dia ini orang yang hakim yang lemah lembut dan bijaksana dalam dakwah. Naudzubillah. Ini subhat. talbis. Naam, maka perhatikan usul yang kesembilan ini. Ahlus sunnah dakwah mereka sepakat de jemaah ulama menjauhi munabadzah, menjauhi alul bidah dan mentahdir mereka. Tidak bermajelis dengan mereka. Kita perhatikan barakallahu fikum kata beliau wa hadza da'bu min ahlil bidah bihadal zaman, inilah kebiasaan ahlul bid'ah di zaman kita sekarang yaitu ahlul bid'ah yang terdahulu juga melakukan demikian, sama sampai sekarang, wa bihadal amal turawiju bid'ahuhum dengan amalan dengan cara ini berkata-kata dengan sunnah berpenampilan dengan sunnah dengan cara ini mereka bisa menyusupkan bid'ah-bid'ahnya nah, sehingga bid'ah itu bisa masuk dalam hatinya kaum muslimin Masuk di hatinya para salafiyin, ahlus sunnah, yang pemula ataupun yang sudah senior, sudah berdakwah. Bisa masuk bidak itu ke dalam fikirnya, masuk ke dalam hatinya melekat. Akhirnya terjadi subhat berselisihlah dengan saudara-saudaranya yang lain. Yang memiliki kecemburuan untuk menjernihkan sunnah dan memiliki girah yang tinggi dan kuat. Sebagaimana para salaf berpecah. Akhirnya semuanya dituduh. Semua perpecahan Semua salafi ahlu tafriqah Semua mereka orang-orang yang suka berpecah Subhanallah Ini tuduhan yang dolim Kedoliman terhadap saudara-saudaranya Yang memiliki kecemburuan Terhadap sunnah Dan kejernihan di dalam menegakkan sunnah Berdasarkan Wasiat dan nasihat dan praktik Para salafun as-salih Mudah barakalafikum Sebenarnya kalau kita memahami usul-usul sunnah itu mudah untuk membedakan. bahwa ini dai yang berkata dengan sunnah. Berpenampilan dengan sunnah. Berpakaian dengan sunnah. Tapi dia tenggelam dalam bid'ah. Tenggelam dalam syubuhat. Pengkaburan. Nah, sekarang ada talbis. Jadi perlu kita ketahui kaida dalam Islam. Bahawa sesuatu kelompok atau pemikiran. Semakin subhat, semakin samar. Itu bahayanya semakin lebih besar daripada kelompok yang sudah jelas kesesatannya, kekafirannya. Atau pemikiran yang sudah jelas kesesatannya dan penyelewengannya. ya Dan ini merupakan sesuatu yang telah difahami oleh salaf. Syekhul Islam Ibn Taymiah menyebutkan. Dan para ulama-ulama kita di zaman sekarang Ahlus Sunnah menukilkan. Ya, Imam, bahkan dari zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, ya, jauh sebelum Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah di abad kedelapan, ya, Imam Ahmad Ibn Hanbal di abad ke-3 jauh. Syekhul Islam telah menukilkan Jahmiyah misalnya dengan ahlu tafwid. Ini contoh. Yang dicontohkan oleh Syekhul Islam Jahmiyah kelompok yang sudah jelas Kesesatannya bahkan kekafirannya Disepakati ulama Menghapus nama-nama Allah mengingkarinya Adapun Ahlul Tafwid Orang yang tidak menghapus nama Allah Tetap Dia tidak mau Dia berserah diri Diam Tawakuf Tidak beriman tidak mengingkari juga Maka ini kesamarannya Lebih samar daripada Jahmiyah Maka kata Syekhul Islam Ahlul Tafwid Jauh lebih berbahaya Terhadap Islam dan kaum muslimin Daripada Jahmiyah Dan seterusnya Barakalofikum Menjadi sebuah kwaidah Bahawa semua pemikiran atau kelompok Yang lebih samar Kesesatannya Talbisnya pengkaburannya Maka lebih berbahaya daripada kelompok-kelompok yang sudah jelas Maka saya katakan Kita katakan Kelompok ikhwanul muslimin Kelompok izbut tahrir ya, HTS dan sebagainya itu sudah jelas kesesatannya Sudah jelas Dolalat dan inherofatnya sudah jelas Namun Yang lebih berbahaya dari semua itu adalah Kelompok-kelompok yang menganamakan dirinya dengan penamaan Sunnah Salafi Berbicara dengan sunnah Berpakaian dengan sunnah Namun memiliki talbis pengkaburan terhadap manhaj Ya Seperti misalnya Dia taat dengan penguasa Ya dia menggembar-gembarkan taat dengan penguasa Usus asas prinsip sunnah Benar Wajib mendengar taat dengan penguasa Tetapi dalam hal ini Dia tafrid Bermudah-mudahan Bergampang-gampangan Melalaikan yaitu Lepas Dekat dengan penguasa Dan mengikuti seluruh Kegiatan-kegiatan penguasa Dalam hal-hal yang menyelisihi sunnah seperti harus duduk bersama ulul bid'ah terus-menerus dari satu majelis ke majelis yang lainnya dalam keadaan dia mentahdir Hisbi Mentahdir misalnya Ali Hasan ya Mentahdir Ali Hasan al-Halabi tapi dia duduk terus bermajelis dengan orang-orang yang membela Ali Hasan Abdul Hasan ini talbis naham tapi dia berlagak bahwa dia adalah hakim ya seperti dai-dai yang seperti ini yang dari dulu, Asy-Syaikh Syekhuna Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah mengatakan dai-dai yang qarnuhu mungkasirun. Kadingqasara, kadingqasara qarnuhu منذ zaman. Yang sebenarnya tanduknya sudah patah sejak dulu. Apalagi di zaman sekarang bukan saja patah, habis tanduknya, hilang. Nah, da'i-da'i ini yang lebih samar subhatnya daripada kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi, ikhwanul muslimin, hizbut tahrir dan yang sebagainya, sururi, haddadi, turofi'in. Nah, dia lebih samar, kenapa? Karena dia mentahdir alihasan ia utroh bersamaan dengan itu dia bermajelis. Duduk terus bersama dengan alasan da'wah, da'wah, da'wah. Mana da'wah anda? Mana talbis ya mulebis? Nah. Ini yang dimaksud oleh Syekhona. Dari dulu tanduknya telah patah. Apalagi di zaman sekarang yang lebih parah lagi. Nah. Telah patah seluruh tanduknya. Tetapi para ikhwan salafiyin. Nah. Aneh. Ya mungkin karena zaman semakin jauh semakin kurang ilmu semakin banyak subhat semakin kurang hubungan dengan para ulama ya atau karena semakin megahnya dunia ini terpengaruh dengan eh, kemegahan fasilitas dunia fitnah dunia fitnah perempuan fitnah harta naudzubillah fitnah teman lalu kemudian ya. Terjatuh Berubah Naam ya, Kemudian melakukan Merajut hubungan uhuah Melakukan suluh Perdamaian dengan Dai-dai yang mulabis seperti ini Yang sangat jelas talbisnya Bahkan Dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah terjadi upaya untuk merajut ukuwa itu. Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan lagi. Penyelewengan yang dia lakukan. Dan ternyata dia rujuk dan menulis. Tapi belum menjadi pelajaran. Belum-belum lagi menjadi pukulan. Masih saja terus menunggu, menunggu, menunggu. Bersamaan dengan itu. Satu demi satu terus nampak penyelewengan-penyelewengan itu. Ikhwanifidina azakumullah tapi tidak menjadi pukulan untuk kemudian sadar. Nah, yang sebenarnya ini sudah jelas. Yang Syekhuna Muhammad bin Hadi telah mengatakan kading qasara, kading kasara, karnuhu mundu zaman. Saya hadir di rumah beliau ketika beliau mengucapkan hal itu dan para asatidz banyak semua mendengarkannya. Itu dulu. Mungkin 10 tahun lebih. Yang lalu, ya, kurang atau lebih, bagaimana dengan sekarang? Wallahu laala kuwata ilah billah. Namun subhat bahwa dia orang yang taat dengan hukam, taat dengan pemerintah, naam. Tapi para ulama memiliki usul ta'at dengan pemerintah tapi mereka tidak masuk ke dalam-dalamnya lalu kemudian menggugurkan prinsip-prinsip sunnah bahkan dalam perkara akidah na'udzubillah dalam perkara sunnah digugurkan prinsip-prinsip itu nah ini subhat Imam Ahmad, para ulama di zaman kita sekarang zaman terdahulu sampai sekarang mereka takut untuk dekat dengan para sultan, para penguasa dan ditawari dengan ini-ini Tidak -ini, mahu mereka Tapi bukan berarti mereka diam Terus berdakwah Dan diantara hikmahnya Kalau merat mengapa mereka takut Karena kalau dekat terlalu dekat Nanti tidak bisa berbicara Dibungkam mulutnya Dengan jabatan Dengan harta Dengan kedudukan dan sebagainya Akhirnya tidak punya tegas Apalagi kalau memang dasar karakternya seseorang yang diciptakan oleh Allah dengan keadilan dan hikmah dari Allah memang karakter dasarnya lembek, lemah lebih-lebih lagi para ulama saja yang tegas ya mereka tidak berani ini subhat mus, ikhwanifidina azakumullah nah karena dilihat masa dia salah dia bersama dengan kepala oh Gubernur misalnya Atau menteri Atau dia bersama dengan bupati Atau dia bersama dengan ini dan itu Ini menunjukkan dakwanya hikmah Subhanallah Ya jahil Mana hikmah Ya Kalau seandainya dia tunjukkan hasil dakwanya ini Berubah Dia duduk bermajelis Seorang menteri semangat dengan ilmu Masya Allah mendawakan sunnah Mengangkat celananya dari mata kaki Memelihara jenggotnya Ini misalnya Ada tanda-tanda dohir lahiriah Yang nampak Meninggalkan kesirikan Ini dan itu Meninggalkan bidah-bidah ini dan itu Mana? Tidak ada asar Ini menunjukkan anda tidak berdakwah Anda mendekat masuk dalam Lembaga-lembaga yang di situ para hasbiun Ahlul bid'ah anda duduk bersama dengannya yang anda sendiri mentahdirnya, ya anda masuk di dalamnya dengan alasan dakwah dakwah hikmah hikmah Hah? ditambah lagi dengan oh, pondok santrian, ya miliknya nampak dibangun tiga tingkat empat tingkat lima tingkat Fasilitasnya megah, subhanallah. Semua orang bisa melakukan hal itu Bukan cuma anda Halus sunnah semua bisa melakukan hal itu Para as-satidah Namun Tidak demikian mengukur kebenaran Al-haq Tidak diukur dengan itu Dengan fasilitas Dengan banyaknya santri Lah abadan Tapi kebenaran diukur dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para Salaful Ummah dengan contoh dari para Imam-Imam Sunnah. Jelas. Adakah Imam Ahmad melakukan itu? Adakah Syekhul Islam Ibn Taimiyah melakukan itu? Adakah para Imam-Imam di zaman sekarang bahkan melakukan hal itu? Kalau dicontohkan sebahagian Syeikh di Lajnah Da'ima, Syekh Kolef Auzan dan sebagainya, ya miskin. Itu namanya anda menuduh Syekh Mana? Beliau ha, seperti kalian. Seperti anda. duduk bersama lul bid'ah. Menakan da'uruh bersama lul bid'ah. Ha? Lah. Tidak sama barakalofikum. Ini pengkaburan dan talbis terhadap umat. Ya? Jadi ini penting untuk kita peringatkan kepada ahlus sunnah wal jamaah barakallahu fikum dan di sini Asy-Syaikh Salam Barjas rahimahullahu taala telah mengingatkan kita dan menukilkan ucapan Imam Ibnu Battah rahimahullahu dalam kitabnya Al-Ibanah dari Mufaddal Ibnu Muhalhal beliau salah satu siqat orang yang terpercaya para ulama ashabus Sunnah beliau mengatakan laukana shahibul bid'a idza jalasta ilaihi yuhadithuka bi bid'ati hazartahu wa farart minhu Walakinahu yuhaddithuka bihaditsi sunnah fi budwi majlisih thumma yudkhil alayka bidatahu fala allaha talzam qalbaka famata takhruju min qalbika Naam perhatikan lalu kita bandingkan nanti dengan sikapnya si dai yang ter, telah patah tanduknya ini tadi dan yang semisalnya nah, kata beliau kalau pemilik ahlul bid'a itu duduk kepadamu ahlul bid'a Lalu dia menceritakan bidahannya kepadamu, pasti engkau lari, ya kan? Pasti engkau akan menjauh darinya. Tetapi alul bidah itu bercerita kepadamu bukan bidah yang dia ceritakan, tapi dia akan ceritakan kepadamu sunnah, hadith, hadith sunnah. Agar apa? Agar kamu mendekat. Talbis. Tidak mungkin dia langsung menyebutkan bidah bidahnya. Di awalnya dia menampakkan sunnah-sunnah. Kemudian setelah itu. Sedikit demi sedikit kata beliau yudkhil alayka bid'atahu dia masukkan sedikit-sedikit bid'ahnya dalam kalbumu pelan-pelan fala allaha talzam qalbaka jangan-jangan dengan itu bisa bid'ah itu menetap dalam hatimu lalu kalau sudah masuk dalam hatimu famata takruj kapan dia akan keluar kapan bid'ah subhat itu akan keluar subhanallah ini ucapan imam besar imam sunnah yang dinukilkan oleh imam ibnu battah dalam kitabnya libana rahimahullahu taala. Naam, demikian pula beliau menukilkan sikap Al-Imam ibn Tawus rahimahullahu taala, tabi'iyun jalil. Naam, beliau satu hari duduk-duduk, faja'a rajulun min min al-Mu'tazilah, maka datang seorang alul bida dari Mu'tazilah lalu dia berbicara. Fa'adakha Ibnu Kaysan asbi'aihi fi udunai. Maka ibn Kaysan memasukkan jari telunjuknya di kedua telinganya ditutup telinganya waqala liibnihi dan juga beliau berkata kepada anaknya wahai anakku adkhil asabi'aika fi udhunayk masukkan kedua telunjukmu dalam kepada telingamu dan tutup keras-keras washudud -keras. wala tasma min kalamihi jangan kau mendengarkan sedikit pun dari ucapannya qala ma'mar yakni annal qalbu da'ifun imam ma'mar Ma bin rosid mengatakan karena sebab hati itu lemah Coba lihat sikapnya lo sunnah. Apakah mau duduk dengan alul bidah? Mendengarkan ucapan mereka. Walaupun itu mereka berbicara dengan sunnah. Lihat. Mereka suruh menutup telinganya. Anaknya pun disuruh tutup telinganya. Nah ini sikap siapa? Imam ibnu Tawus. Rahimahullahu ta'ala. Yang diceritakan oleh Imam Ma'mar. Ma dan dinukilkan oleh ibnu Battah. Dalam kitabnya Al-Ibanah. Rahimahullahu ta'ala. Nah. Juga beliau mengatakan. Athar-athar Yang semisal dengan ini Seperti yang dikeluarkan Imam Abdul Razak Beliau berkata tentang dirinya Imam ya, Abdul Razak Pemilik Musonnaf Kala li Ibrahim Ibn Muhammad bin Abi Yahya Pernah berkata kepadaku Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya Dia adalah salah satu Tokoh Mu'tazilah Aral Mu'tazilah indakum kathiran Kata si Mu'tazilah ini Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya dia mengatakan kepada ya, ulama sunnah. dia katakan aku melihat bahwa Mu'tazilah di sisi kalian banyak. Ya. Maka kultu. sahabat uh, Imam Abdul Razak as-Sanani mengatakan, "Na'am, iya. Banyak Mu'tazilah di tengah-tengah kami." Wa hum yaz'umuna annaka minhum. Dan Mu'tazilah-Mu'tazilah itu mengatakan bahwa engkau adalah bagian dari mereka. Subhanallah. Ya, jadi Ibrahim ibni Muhammad ibni Abi Yahya ini bagian dari mutazila. Tapi untuk menyembunyikan kemutazilannya ini, bidanya ini, dia katakan kepada Imam Abdul Razak, saya melihat di tengah-tengah kalian banyak mutazila berkedok. Subhanallah. Ya, tetapi Imam Abdul Razak tegas dan mengatakan bahawa orang-orang mutazila itu mengatakan engkau bagian dari mereka. Kalau apalah tadekul ma'i hadzal hanut hatta ukallimuka hatta ukallimaka lalu ibrahim ibnu muhammad mu'tazili ini berkata wahai Abdul Razak, tidakkah kita duduk dulu di warung ya, di warung ini untuk bercerita sedikit duduk perhatikan ya. apa jawaban al imam Abdul Razak as-sani rahimahullah qala qultu la aku katakan la tidak aku tidak mau duduk bersamamu kalima. Kata Ibrahim Mu'tazili ini, kenapa? Qultu li annal qalbu da'ifun waddinu laysa liman Aku menjawab karena hati itu lemah dan agama bukanlah menang-menangan. Ya. Subhanallah, bagaimana imam besar dalam para salaf dalam mempraktikkan manhaj? Ya. Mereka tidak mau, padahal mereka itu telah mengucapkan ucapan sunnah. Naam. Barakallahu fiikum Imam Muhammad bin Hambal rahimahullah. Bagaimana ketika bertamu padanya? Ya. Seorang tokoh ya yang berpaham khalqul Quran. Al-Quran itu makhluk. Daud Az-Zahri atau yang lainnya. Lalu datang mengetuk pintunya Imam Ahmad. Kemudian dibuka oleh anaknya. Saleh bin Abdullah ya. Ibnu Ahmad bin Hambal rahimahullah. Lalu dia mengatakan, "Kepada abinya ada tamu." kata abinya siapa dia mengucapkan dia adalah Daud Ad-Dhahiri atau yang lainnya kata Imam Ahmad suruh pulang abi tidak mau ketemu karena dia berpaham Al-Qur'an makhluk maka Saleh kembali mengunjungi tamu itu dan menukilkan apa yang diucapkan oleh abinya dan si tamu itu bersumpah demi Allah atas nama Allah bahwa dia tidak berkeyakinan demikian dia tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk masumlah kembali Saleh dan menyampaikan kepada ayahnya Ahmad ibni Hamzah rahimahullah. Namun Imam Ahmad mengatakan suruh pulang aku tidak akan ketemu dengannya karena saudaraku temanku yani Imam Abu Zur'ah ar-Razi rahimahullah teman Imam Ahmad ibni Hamzah, guru dari Imam Bukhari guru-guru mereka. Mereka adalah guru-guru Imam Bukhari. Abu Hatim ar-Razi menyampaikan kepada saya tentang dia bahawa dia memiliki paham Al-Quran makhluk dan aku lebih percaya saudaraku daripada dia punya kepentingan untuk berdusta. Subhanallah, alul bida ini suka berdusta. Ya. rela untuk berdusta, untuk menipu umat. 6. Bandingkan sikap-sikap para ulama sunnah ya, dengan sikap sebagian para dai dai yang saya sebutkan tadi ini yang sepantasnya untuk digelari dengan ya. Kading kasar kasar kornuhu Atau kornun maksur Ya tanduk yang patah Barakalofikum Fana sallallahu sallamataul afiyah Kita bandingkan Dengan bermudah-mudahannya Kemudian jatuh ruju Kemudian setelah itu ruju Ya Tapi Umat tidak jerah-jerah Ya Nah Fana sallallahu sallamataul afiyah Wallahu ta'ala alam Biswaab Barakallahu fikum lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita cukupkan sampai di sini khonifuddin azzakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya apakah pada Maghrib? Pada Maghrib insyaallah dengan pembahasan tema yang lain. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan wabillahi taufik subhanakallahumma wabihamdik syad walla anta astaghfiruka wa yang benar semata-mata minallah. Dan jika ada kesalahan maka itu semata-mata dari saya pribadi dan saya memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akhiru al-kalam wabillahi billahi taufiq Wa alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh